بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہ ما قال العظم ان القرآن پی النظم يجب القرآن پی الحکم مثل قول بعضهم بقوله تعالی وعقیم الصلاة وعات الزکاة ان القرآن يوجب اللہ تجب الزکاة على تجب الزکاة وعلا السبی وجوہ پاسدہ ذکر کے دل پر وجوہ پاسدہ کے داہری لا امام مالک رحمت الله علیه وغيرها نور قد دې کایل لي چې څنګه په حرف سره کرام راځي جمله دې وبال سره مشترک نو حکم ټمانه سره کرام راځي کرام په حرف نظم راغاله الفاظي وبال سره شریک را نو حکم هم په وبال سره شریکیه تر کومه سلام ان شاء الله ملاحثہ بتاسو ہے وہ سرج جماعت تے بابے دے دو جملو کی نہی کہ مناسبت شرط ہے۔ رعایت دے تناسب سے شرط ہے۔ آغا صرف تو باب رازيد وصل فصل چ کم باب دین اوہی کی بدک خبر کی ده. وصل فصل کی بدک خبر کی کہ چھ پما بند جملتہ او کہ تناسب شرط ہے۔ اسنگہ چ تناسب کو مابند جملتہ او کہ شرط تے ندوی حکم والے جملہ کی ہے۔ دایرے پر مثال پیش قران کی رازی عقب الصلات و الزکات مس قائم کو زکات ورک اس دی ک مناسبت پکار دے تے ما بین دے مصداق کی اکیمون دا پر دا امر دے وجوب دو صلات تے پر دےات و امر دے وجوب دو پر دے, دے. زکات واجب دے او واجب دے دا حکم چا دے نو ا گئی دور دے مناسبت پکار دے سنگہ کیم الصلات مکلفین تو متوجہ او معصوم تو سب تو متوجہ لهذا ذکرانګه اته زکاتم څا ته متوجي دي مقلفي نو بالغینو ته متوجي دي سبي ته متوجي <تصفح> <تصفح> چې کله په سبي باندې صلاة نشته بان لهذا یو <تصفح> <تصفح> <تصفح> مسله یاد ساته مسله خو اوم د ک زمون په نس باندې امام مالک څه پنس باندې غا صلاة زمون په نس باندې ته سبي نشته مقلف نه ده او او پره سره ده چې اغا علمی وجوب د زکات او اغا د بیزنه استدلال کوي واتو نه چونګې دا مقارنه د صلات سره د صلات پرېشت له حاضر زکات پمو نو اغا استدلال کوي د مقارنه د جمل او نشتدادواله جملې یو زهدي دغه صلات پرېشتانو سره زکات هم یو ځای شولې د دې حکم مو ورسره د دکې جملې د وجنه چې اغه سره ځای شولې نو د دې نه اغا استدلال مسالہ فکر الزکار زمونګه مسالہ رکه په سبب باندې زکات و نشته همون د دې نه استدلال میکنه ورلار حدیث ذکر کړي لا زکات په مال سبي حواله نشته ته سبي په مال کې زکات و نشته او بیا امام محمد صاحب کتاب الاثار کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د اغا د ابراہیم ابن د ابراہیم نو ملي او راوی دی د اغنا او عربیا بل راوینه لیست دی او بیا اغه عبد الله بن مسعود سبنه روایت نکړلې چې په مال دی یتیم کې زکات مشته او یتیم وې دی دا چې هغه نه bale نو دا اغه روایت د کتاب الاثار نه تیم محمد رحم الله علیه په تلګي چې په مال دی یتیم کې زکات په مال د مشوم کې زکات مشته نو مونږه یادونه لرلو د احادیث ته سند په تللې کې کتاب نه ان نه کولای زکات په سوي یا د اغه نه چې د یتیم په مال کې نو موږ د ځکه نه استلالو په برابرځنه تر لګنه زمون پریس باندې بعد د جموس پر لیدشت راغوه ته تفصیله ان شاء الله نور کیاس طرح زمون غوايي نو هغه کې به ان شاء الله راشیو بدنی او اهلیت عقلی نو ماشوم چې دکه اهلیت د صلات نشته لري ته بیا په اړه بدنی او اهلیت عقلی باندې ځان چون کته کې اہلیت نشته چې کړه اہلیت نشته د دې د احکام مکلفو نه نه په هغه ځل ته دوه مسالې ده مسالې اتفاقیده مسالې خلاف خو څې کم دلیل لینو په دکه دلیل چې زموږ غوښر اختلاف ته دلیل دلی باندې استدلال کول سي نه سي شک نه نو اصولي مسالې ده کله هغه فقیران سره بعض مسایل ثابتې چې کړه جملې په حرف سره یو دوال شنه دو جملو حکم بيو یوز دکی وجود د بنځه د ام وجود وی راز کفر ماده د بنځه کما فرمای دی لکه د اوجوب په سوی باندې راکی و صلاح د مشتا لہذا دات الزکاتمو استدلال دی جن نو دا استدلال استدلالي فاسد دی حجی نو ښه ابل بیا مزید دا خبره اغه کینو اغه سرکه هدا وره ومنها او بازیر دینه ما غا استدلال اره وجیه فاسد را قال بازوم ان القرانه كران ف حرف سره په حرف او سره په نظم کې الفاظه کې یوجب الکرانه د ثابته یه لکه کران به حرف چې ده یوجب د ثابته الکرانه په حکم اشتراک او یو زوال په حکم مثلو قولی بعضهم مثلو قولی بعضهم لکه په لغزو ته کول الله تعالی کې په صلوات او زکات کې ان القرانه کران چې ده یوجب د ثابته الله ته ده یو زکی ده په حرف سره د ثابته اللہ تجیب الزکاة اللہ تجیب الزکاة ہوں تاچو عجب نیشی زکاة اللہ صحیح پر ماشم مانے داور پسی دلیل لے داور پسی شد دلیل لے ددک کا بازو خالو کی زمین بازو تراجع لے لئنن عطا بلواؤ یک تز المشارکتا یہو دلیل دانے چی آتا کازا دا مشارکت کی جسنگا مشارکت تی نظم کئی ندک رنگی مشارکت تی المانا ہم کئی وادفارت اسرازی کمو مشارکته لکه ته جاءنی زید و امر څنګه جاءی زید تلګیلو و امر تعن ود امر سره ولګیلو نو دا, دا پر د مشارکته راځي لهدازه دلته کې عدل می عجوب کینو په دې بل جمله کې به ماده موجود خبرم زين درالا مشارکته ته راځي او کوم اغه قیاس کې په جمله نا کېسه هر کله چې دا ته په جمله کامله باندې نړی دوړو کې حقمن اشتراک خپل سوي اشتراک لکا یو سگه وی اندخلت دار فانت تالکون وزین ابو یوی خزیطوی فانت تالکون وزین ابو تا دا تقورت داخلی شوی نو تم تراک وزین ابو ابرم زین انترا لکن نو دا اغی جمله ناکسی با نکی اسکی گورا دی جمله ناکسی که اغی وو دی جمله ناکسا دا, دا جمله ناکسا و زينب سر باب انت طالبن دي سر بم سره گئے و زينب طالبن د یو شک نشه صحیح شو او دي سره تعلیک نشتا لهذا د دې رم بسر تعلیک شته ف انت نو دي سره بم تعلیقه علم لهذا د جمله زينبو مستکل جمله راسره جمله بس ذکر شوی دی یو دې سره خبر نشتا ذبیہ مستقل مطلقه پرش جزا شو نو دیسره شرط نشته نفند طالبون سره تدامت حاجده وزینبو دغه پره جمله دا جزا ده نو یو ده په پره جمله والی کی محتاج ده چا ته طالبون ته تا. طالبون سره شتن نو دا جمله نا با حکم کی او پا تعلیق وغیرہ کی چاہتا مختاجی جمله کاملے انتخلت دار فاندی تعلیقون جملہ کاملے گا زینبو جمله ناکسا را سرکی او مبرد دیں نو تاو سر خبر را و خبر و سرنو اجن دانت تعلیقون نا دلت تعلیقون او آگے سر تعلیق و دے سر تعلیق لن راڑو اجن تاو دی دے نوستنګا چې جملہ ناقصه جملې کا ملي ته محتاج ده دا جملہ کاملہ جملہ کا پکامله باندې یا تفصیل نو دام په حکم کې اری ته وکه محتاج ده اریس حکم کې یو دا جملہ کاملہ چې جملہ کاملہ عتبشی دې دوارو کې یووالی کې دي او دا احتیاض د جملہ کاملہ پکامله با باندې په اعظم با مشارکته په اوا عدد باندې او ذکرمان نه ټکل جمله نه کیسه او شته سره جمله کاملېسته ورته کیاس کړئ د جمله کاملې چارته په جمله کاملې باندې ورته کیاس انا تفسیر باندې اول ته جمله کوملې ده چې باندې نه کامله کاملوی ګر سره اړتیا جو نشاله دغه د مشارکټ ثابت په لحاظه هغه کې مشارکټ ته نو د دې کلاول د سره مشارکت نه موندل د دې کې مشارکټ نشته هغه او کامله و دا د صورت ناکستا کامله ته محتاج د زینبو کو دا جمله محتاج دا انت طالبین د نفق فل حق چې دا محتاج دا د خپل زان لپاره دې هغه ته دی او دغه اړتیا چې دا په کامله شي خبرم زه انده اوس کدي سره وجه نه و طالبو نه د سره په حق د اجکل سر تعلق نشته نو په حد خبر کې محتاج ده په حد تعلیق مو نم موږ یو دته یا چی کله د ادوار کاملې دي د څه اځ وروه نشته نه دا یو یو د احتیاج ته بلې بلې او دلته کوم احتیاج دی د نشته دا یو صرف هغه ته صرف سره محتاج ندارته نن جواب ورکوم چې دا کیاس کیاس معلومه فارق داغه دواړه کاملی دي دته یو نه کې سره په دغه شپږ راغ زکهشت داغه سره په خبر کې شریک نه ده داغه سره مشارکت نشته صرف دا سره په دیو کې کس دا تقاضا د تو شراكات تیچې دواله دي شریکي شي واته بارو او د کیاس په لاره به جمله الناکسه اضافه فت جمله الناکسه باندې دګه مثال د نمادر کو اضافه فت هر کله چې دات په شيع الكامله د جمله كاملين او هاذا او دا کیاس چیرې فاسد انده چیرې فاسد دګه مونږ درته په جواب دی دا کیاس فاسد دی صحیح شو دا کیاس مال فارق دی ځکه دا کیاس مال فارق دی ولې ځکه شرکته په خبره دا واجب شي د جمله الناکسه په الجملی ناکسیه لافتقار هذا وجد افتقار او د محتاجولی د جملې ناکسیه الا ما ضمرا الفاظا يتم به چدا پاګی باندې يتم به چدا پاګی شي برابر شي فاذا تم بنفسه هر کله چې خبرتار واړو خبر د محتاج ويا خبر او تعلق باندې محتاج لو لم تجيب الشرکتو ويا پکې د سره له شرکاتو شتره نه صحیحو الا بما ایلا پیما یبتکی رو الیه او بیام دیدی نظر تو شرکت رات دیشی او چه سشی کی دیدی ابتکار ہوئی ایلا پیما بیام ابتکار لم تجیبی شرکتو ایلا تجیبی شرکتو مگر بیام شرکت دی او پیما پا آس کے یبتکی رو یا تبتکی رو ایک ہے تبتکی الیه دکا الفاظ یا لکنو دا صرف اغیطا مخطا جوا پا تعلیقون که چیزین پا تعلیقون دلالا <سؤال> بس تازانل <سؤال> شو اغزانل البتا کتاسیو ازافی که دویجی التبیو دلتا نمی لکن تعلیق التشتا و دلتا نشانو دا غیب پا حقی ورطا بیا مخطا جوا صحیشو آمین وچه هر غم مکمل شونه شرکت فات نشته د ذاله حکم شو دغه زاله او غمشه او ګاری سر تعلیق په حد تعلیق کې صرف د اغه ته محتاجه بیم شرکاتو طرفینه نه نشته فاذا تم بنفسه هر کلمه چې دا شو خبر دې رس راوال او لم تجيبی شرکت شرکت نشته الا بما مگر فاحا شيک تعلیق او غیره شو کتب کرو چې دا نه قسم ده الیه دغه تعلیق او غیره ته صحیح څنګه ولهاذا عند دی وجنه قم ذلك افتكار دوجينا قلنا من غوايو فيقول الرجل فقل الرجل كلمه مراتي تشقل خزيتوي ان دخلت الدار فانت تالكون وعدي قرن دال بازوي ودي كمان نا نا اس موږ یو ځله مستقيم جمله شو او بل ځله مستقيم جمله شو البته د جمله ثانیه چې لا د په حد تعلیق کې نور دي که حکم اشتراک و نشته دی که له حکم دی عدی حرر ال تزان له حکم له انت کالکن البته په حد تعلیق دمر کډریکار د لرن برسره تعلیق شته او دمر تعلیق مد د په حد تعلیق کې اېته مختلفه نو د له په کوم له دا وی ځان له ځان ولهذا ذبوت الشركه دا وجنات اذا سر بحق دا ابتكار كده وقت ابتكار كده كل موي في كل رجل يقول دا سلكي من سوء ولهذا قلنا من سوء لدم كل حق ان العبد انك هذا كما قلنا كل جمل ان, إن العبد يتعلق بالشر دا عاد حرن دم في حق التالح كسر دا لانه ذكر الجمله عبد حرن لا تطرو دگه دا عبد حرن جمله چرته په حق تعلیق په حق ده شرطه کاسرا سره دا کاسر نه ل سردان شرط نيشته له حدا دا کاسر لهانه ذكر عبد حرن ول جمله چرته په حق تعلیق په حق ده شرطه کاسر دا کاسر دا الفا دي سره نيشته لو څنګه چې اگې سره ولا گېدل اند دخل نو دا دي سلام راواړه د دې سلام لګې دي ان ته دخل ته در تعضي حرام حرام دغه به د او نور دې کې اس شرکت نشته د دې حکم شو چې دا دا په کور ته داخله شي نو دا او چې دا په کور ته داخله نور ده نو کې شرکت نوبر هند کی اس کی اس مال پاس دی د لیکي شرکته یو وو کی اس کی اس مال پاریک دی زګه ټول تعداد د جملې کاملې په جملې کاملې باندې او څه دا کی اس که با د ټول جملې لا کسي پچا باندې متبادر عقل داوی چې ناپسر دی کی اړتیا به له توجه چې کامل له ته کاملې کاملې ته محتاج نشته صحیح شو کاملی کاملی تو احتیاج نشده لحاظه اغیقی او شرکت پکار نگی او دلتا کتانا کس دا؟ نو دلتا مختاجی دا نو دلتا کسنده او شرکت پکار نگی او چه دام کلتا مشب لحاظه بید اغیقی سر شرکت پاده او شرکت او برامین اندرارا جمله کامله چه پکامله بانده او شی بیش شرکت نشده او کتی کئاسکی پدک صورت بانده زکات سرت جدا ده التکی دیبل تا محتاجاله اشت او زکات سرت جدا ده دیبل تا محتاجاله نشته له حدا کی چې جمله تامې شو دی ځان لکه کوم دی بلې ځان لکه په بل باندې کې اس چې ته ماشوم باندې زکات واجب نه دی زکه مسکو واجبو رحنا په دکه مسلې ده